Závajte bych a prosím o dotazy, Petr. Jo, bylo to strašně skvěřit, mě líbilo hrozně moc. Asi to, a to je to si říct, jo. Děkuji. Mě přijde právě zrážující, jak je možný, že ty dialekty u těch strnadů jsou tak strašně stabilní, že to prostě vydrželo 100 let. Je zatím nějaká jako teorie? E, oni dialekty obecně se docela ví, že jsou stabilní, jako nejenom u strnadů. A my jsme se ustradu snažili jako zjistit, jestli prostě to může čím to může být. A měli jsme nějaký hypotézy jednu takovou spíš jako pro recenzenty, protože každýho napadne. On zpěv se různě šíří v různém prostředí. Jo? Jestli se v v lese nebo v otevřený krajině, tak to strašně ovlivní, jak je ten zpěv slyšet. Takže každý os takový jako napadlo. No, ono to bude možná daný tím, že my se musí přizpůsobovat tomu prostředí, aby teda jako se to tam líp neslo. A to celkem jako víme, že tak to není. Jo? Máme na to data, ale ještě nebyl čas to sepsat. No a další nápad bylo, že vlastně vyzkoušíme to, jestli to nemůžou udržovat interakce. Ať už třeba, že samci prostě vypuzujou, samce, co zpívají jinak, anebo že si samice preferenčně vybírají prostě někoho, kdo zpívá stejně jako oni právě, protože třeba zná tu lokalitu. Ovšem, dělat pokusy se samicema takhle, to je jako peklo, to skoro nejde, takže to jsme vzdali bez boje, že samice testovat nebudem. A u samců jsem měla vlastně zadanou diplomkou u Jany Bílkový a tam jsme právě testovali vlastně, jak reagují pěv na hranicích, kde by měli znát oba dva ty dialekty a jak reagují uvnitř toho dialektu. A neukázalo se nic, jo? jako neukázalo se nic, ale když jsme ty data začali zkoumat znova, tak jsme zjistili, že tam možná jako něco je, ale bohužel to prostě bylo špatně nevyvážený design, protože holky vyloučily nějaký pokusy na základě toho, že jim přiletěl druhý pták a měli jsme vlastně jako počty z těch míst. Takže v plánu je zadat to ještě jednou a, a zkusit tohle udělat, ale nejpravděpodobnější je, že opravdu to jde buď přes ty samce nebo přes samice. Jako, že, že opravdu e, dokonce třeba u strnaců zpěvných, co mají zpěvy takhle, tak se ukázalo, že mladí samci, oni si ten zpěv dotvářejí vlastně jako třeba v tom prvním roce života a že když migrujou, tak preferenčně jako se usazují někde a učí se ten zpěv až tam, kde se usadí. Jo, ale že tam prostě strašně ten to, to je brutální to je silný, to, inovace, to um, vlastně. jako co se dialektů týče, tak vypadá, že fakt netřeba v Anglii potom jako měli nějaký 30 let právě na teď teďko nevím jakých a tam, tam je to, že celý ten jeden zpěv, co zpívají, tak je dialekt. Je, jo? Prostě všichni ptáci najednou na jednom zpívají to samý a když popojedeš o 150 kilometrů dál, tak prostě jsou tam zase, ale zpívají něco jiného. A oni vlastně ukázali, že zůstaly stejné ty hranice a když už se změnil ten zpěv, tak se třeba jenom jako zrychlil nebo zpomalil trilek. Ale tohle už zase zrovna korelovalo s tím, že se tam změnilo prostředí, že to třeba zarostlo. Ale ten zpěv jinak vypadal jako furt stejný. Takže jako vnitrodialektová variace, nebo variance přímo. u těch strnadů je opravdu jako menší, než u těch lindušek? Je to tak? Jo, jo. jo. ale my tam vlastně jako, toho dialektu jo, prostě tam opravdu, když se na to podíváš, jak byla ta Česká republika, tak si viděl, že tam máš izolované fleky, barvičky, jo. že jo, jako stejný dialekt, roztrkaný po různých místech, jo. ohraničený něčím jiným, jo, takže oni vlastně dialekty se definují tak, že by tam měla být ostrá hranice. Protože je to jako, geografická variabilita je normální, že když nahrajou jedny ptáky tady a druhý 300 km daleko, jako třeba ty lindušky horsník, to gran Saso a krekonoše celkem je, jsou jako očekávaný. A my jsme docela zvědaví, co ze z těch horních lindušek a z těch Kanárských protože nám přijde, že ty zpěvy prostě jsou úplně brutálně jako různý a že tam žádná geografická variabilita nebude, což by taky bylo zajímavé, ale zatím to máme... Já bych že kdyby ona se znažila ukázku svou individualitu, že právě zpěvy těch dvou, což je objedný lokalitě, by se měly rakšeně no, jenom, že jenomže my, jo, my máme prostě flejky, kde zpívají hrozně podobně. Jo, a pak jo. máme flejky úplně stejně velký a zpívá tam každá jinak. Tento jako <laughs> <meta> kultura je originality, když jsme že ty jsou opravdu jsou jako hodně zábavní a na ty je, se těšíme, no, protože zatím to máme na ale teď teprve se to zpracová. Tak děkujeme za své otázek, pak se vás budou. No, já jsem se vlastně chtěla děptat na ně, umoze, přinášku, na něco, co vlastně asi možná už Když, jak prostě velký rozdíl mezi to interindividuální a tou to dialektovou variabilita. Kdyby si udělala prostě a tak ti budou ty dialekty opravdu vytvářet uh, nějaký disneytní klastry. A ty, a ty, uh, ty individua budou všechny v rámci toho plastu. Ne ne, prostě... ne ne, ne, ne, Jenže my jsme měli takovou jako hezkou analýzu u těch kde jsme se koukali i na ty individuální fráze, prostě na nahrávkách, které jsme buď nahráli mi dobře, nebo jsme měli nějaký kvalitní. A vypadalo to, že prostě na třičí dialekty můžeš najít taky, který sdílejí tu frázi, ale... Sdílejí vlastně jako tu pirktu primární to, cici, cici, no, teď po to tak taky sdílejí třeba prostě přes celou republiku. Ale každý ten pták, zatímco jsme vlastně měli jako zanalizovaného, tak on má obvykle dvě ty fráze a nikdy se nestalo, že by dva ptáci sdíleli úplně to samé. Když jednu sdíleli, tak druhou měli jinou. Ale pak se ukázalo, že prostě nejsme schopni díky jednému studentce ty data úplně jako dobře detekovat, jak k ním vlastně přišla. Takže tady jsem opatrná, ale teďko máme dobrý data právě z těch brd. Kde to je teda jedna dialektová oblast zatím, ale tam se jako ukazuje, že ptáci v rámci toho dialektu nějaký fráze sdílejí mnohem častěji, což by zase ukazovalo ten conformist bias, ale vždycky mají nějakou ještě jinou, aby neměli prostě. Jo, prostě jako když máš ptáky, který sdílej, tak on má jednu sdílí ze sousedem nebo s ptákem co je prostě na tomhle konci lokality a druhou má jinou. Tu druhou může zase sdílet jiným ptákem, ale zase nemají obě dvě jo. Takže takže když bys to udělal a jako Plán je, že se prostě máme data na tu Českou republiku minimálně, no. ale musíme teďko, teďko se znovu hrát. to opravdu byly plastry, nebyla by to jako pozvolná variáty? Ne, ne, ne, no, ne ale... to ne, protože ono to jako můj dojem je, že oni mají jakoby nějaký půl těch elementů, ze kterých to CICICI skládají no. a my teďko vlastně budeme koukat i na to, nejenom, že na to koukáme většina, ale máme program, který, do kterého to zakresluješ a on ti vlastně dokáže potom proměřit opravdu i ty jednotlivé elementy. A ono se třeba ukáže, že je nějaký tůl těchto elementů a oni si z toho vybírají a každý si to trošku jinak poskládá, jo? Že některý prostě má práze takhle a některý má ty stejné elementy, ale mají takhle. Jo? Například, ale fakt nevíme za tím. Jako, to jako jak... obrázku toho na těch liduškách který připomínal ten filogram nějaký, no. tak tam bylo dobře vidět, že právě variabilita mezi jedincem a v rámci téže lokality je v podstatě větší, než ta tam mezi lokality, lokalitama, že ty koncový věci učíme poměrně dlouhávají. Jenže pozor, tady jako já musím, musím tady dát na pravou míru. já jsem nechtěla zabíhat úplně jako do detailů, ale to je na základě naší vizuální analýzy, kdy my jsme si každou tu slabiku zakódovali a ve chvíli, kdy máš třeba podobnou slabiku, ale ona se jmenuje jednou A1 a jednou A2, a běž, tak už ti to nevůbec. Nemůže... Že to, že to takže takže vlastně, přesně, a já se teďko okay. chci vlastně podívat na to díky tomu programu, že budeme opravdu koukat i na podobnost jako opravdu jak jsou si podobní. Yes, yes. Nejenom jestli je to jiný typ. Yes. No. To jsem se chtěla zeptat, že já jsem ten graf úplně nepochopil, jestli jsou to opravdu dva klasky. Tady ti to strop, jako nezakořeněný, já nevím, jestli ho je dobře čtu ten, ten gráf teda, jestli, jestli prostě je tam politomie, jakože je nezakořeněný. Prosím tě, on je nezakořeněný proto, že... Takže no, on... jestli, jestli opravdu jako tohle je monofilm, anebo tenhle může být vlastně jako někde tady, protože jestli uh, to je politomie nebo, je prostě nebo... Já, jako, jako... Jo, vidíš, to je dobrý. Tady totiž, to jsem říkal, rozlišíme. Tady je to nějaké pozitivní fakt, to je duševní, protože to ještě pokračovalo, my jsme původně chtěli vidět ten svět v duševním tady je celý kole duševní, když jsou úplně jinde. Ale... Myslím si, že když to přehazoval, protože to dělal samý Adam, tak se ti to objevilo tady. Že by byly tady a netuším, jestli by mohli se vlastně vmezat tuto něco. Myslím že to je to, si je to Tyhle ty ptáci, co mají jenom to jedno. To jsou ptáci, od kterých jsme měli jenom počáteční krátké zpěvy a to byla jedna slabika. A já si myslím, že ta tam dělá tohle paseku, protože když máš ptáka, co má jednu, pasku, jednu slabiku, tak vlastně se ti podle mě tím pádem jako zařadí tam my to jmenu, panu technicky. Znáte ten nový docela klustrovací algoritmus já, jako Hierarchical density Based Spatial Clustering for Applications with Noise? Zkrátka je Headless Je to opravdu fantastický balík, který je poměrně, je to jedno. Technický, ale starám přesně na to. Já, já to, já tak řeknu Adamové, ať se ale tohle, co tam vidíš, je fakt spíš jako, my bychom měli tyhle taky vyřadit, protože pro něj nebyl ten... problém. Tohle je taky jako nedostřešený, ale je možné, že tohle je prostě kořen, ale tohle to taky pak. Jo, jo, jo, jo. Děkuji. Jo, to je to. Ale ono se opravdu jako ukáže mnohem víc, protože my ty dendrogramy dostaneme i z toho programu a tam si myslím, že to bude dávat způsob zobrazení toho no, no, jo to, je to vždycky množina jo proti ty tady data jo tohle je nějaký na no, jeden nějaký... Já jasně jestli to je politologie tak jo, a to je taky jako, no, to můžu... to je technická věc, že tak tak a A já jsem se chtěl zeptat ještě teda teď na něco koncepčního. tak tak tak tak tak už jsme to nějak diskutovali, ale uh, že pořád uh, se jak při uh, definici těch dialektů, jaká je možnost říct, co je homologie, jo? Že když na Novém Zélandu vyskočí něco, co je ne, to samé že, že uh, prostě lingvista ví, že čemodán je v perštině a ruštině jako homologie a genetik ví, může si teda ověřit, jestli daná mutace je, nebo má nástroje na to, objeřit jestli je to homologie nebo, nebo prostě uh, analogie, jestli to se to paralelně, ale Tady je ten nástroj jako chybí, no, takže prostě neudřejmě ne, jako úplně asi říct, že v Zélandu máme české dialekty, protože nemůžeme vlastně mohli. nástroj na tu homologizaci. Asi Asi v tomhle jako m, máš možná pravdu, ale když vidíš, jako jak ty dialekty se tváří i v rámci třeba té Evropy, kde to vlastně víceméně méně propojené je a jak ti to tam vzniká a Občas, jako my třeba z Čech máme dialekty, které jsou ještě úplně jiné, že jsme třeba během toho nářečku to na ní neříkala, tak jsme měli dialek, který je úplně jako tvarově jiný, má to prostě tam jako vlnku a když jsme teď po, já nevím, několika, asi pěti letech koukali na tu oblast, tak jsme zjistili, že se to rozšiřuje, jo? že se to tam jako usadilo, rozšiřuje. že je otázka, jak dlouho to tam vydrží, je to fakt jako, není to žádná velká lokalita. A je možný prostě, že jako buď mají nějaký půl, který si to prostě třeba i geneticky, nebo nějaký zafixovaný, z čeho si to dávají. A samozřejmě to tam mohlo jako vzniknout, protože přice se to tam třeba nepřivezli, to co zpívali, ale někde, někde to v sobě zafixovaný mají, protože třeba u mnoha druhů je dobře ukázaný to, že když se učí zpěv, tak se primárně naučit, když jim pouštíš ten správný. Když, když, když se nemůžou vybrat, tak se třeba naučí něco jiného, protože tam nic jiného nemají, ale jinak mají preferenci pro to učit se svůj vlastní styl, protože jinak by se z toho jako zbláznili. A to je geneticky samozřejmě, že je možný, že prostě, no, jako nalese to vyloučit. No, ale ta, ta myšlenka, která nám prošla, že opravdu se to tam jako <laughs> zakonzervovalo, tak, tak se nám tak jako líbí. Ale taková to. Ale, ale jako, Zatímco tohle můžeme nějak spekulovat o tom, tak toho můžeme taky spekulovat, možná tam dokonce v tom článku i spekulujeme, ale tak jako velmi okrajově, to už jako nezjistíš. Hleda, že by si třeba jako to, co máme teďko na hraní, se podíval někde za sto let, někdo přijde a udělá znovu ptáka roku a <laughs> se, co se dělo kde, kde prostě třeba ty lokality se, se změnily, nebo to vyměřili. Tak, Petr mi otázky. Já bych se zeptat, že o jako si s tím máme některé těch to je A jak to vidíš, jako, že spohledy, kávě, když se tady bude za 30 let, myslím, že bude také pracovat se všima týmy, jako s rozpoznávání jako jako s jako myslím si, že to, tak si myslím, že to jako má velkou budoucnost, jo? protože prostě těch skupin je fakt hodně. Ale vždycky to bude vázané na to, že budeš muset na začátku zjistit, jak ten zpěv vypadá a vědět, jestli ho ty ptáci nemění nebo mění, jo? jestli jsou to prostě ty open nebo ty, ty, co mají otevřený učení a ty, co mají uzavřený. Ale co já vím, tak třeba v rámci slavíků, tak v průběhu jednití sezóny ten pták je docela stabilní má. Jo, že, že v podstatě vlastně na sledování v sezóny by to mohlo být teoreticky aplikovatelný i na, na jako tyhle ty prostě, co jsou schopní se učit. Ale když jsme měli projekt cížným kolegou Sandy, který právě vyvíjel tenhle jako program a testoval to na našich nahrávkách, kde my jsme věděli, kdo je kdo, tak se ukázalo, že zdaleka nejsložitějším prostě je ptákem, který tam byl, byly tam lidušky, byly tam síčci a byl tam budíček menší. A budníček menší byl úplně nejhorší pták na světě na tohleto, protože oni jako sice dělají cel, cilpcál, cilpcál, člověk by si řekl, co na tom je, ale oni prostě hodinu dělají cel, cilpcál a za hodinu dělají taky cel ale to A za druhý den taky dělají úplně jiný, jo. takže prostě jako, teď se ukázali jako naprosto neočekávání jako ten jako nejproblemovatější druh. třeba to, že teda jeden pták napodobuje lisků, druhý na a No pokud to tak bude, tak by to fungovalo, že jo? Protože prostě ty analyzery, třeba to, co jsme dělali s tím kolegou, tak jako on mě vlastně k tomu přizval potom přes ještě jednoho kolegu, protože jim vycházelo jako úplně nepochopitelně, že tam jako jim něco určuje, nebylo jasný a nakonec zjistili, že si to bere pozadivý ruk, že ten pták má v teritoriu silnici. Často tam jezdí auto a oni to učoval ten, ten nekognizér podle toho, že tenhle pták tam má auto. Jo, takže jako když to bude napodobovat jeden druh, Další věc je, že dneska ty neuronový sítě a to, co do toho spou, když si člověk veme, tak lidská řeč je vlastně úplně jako dokonale na tohle zpracovaná, protože je hrozně moc jako dat, na kterých se ty neuronové sítě můžou učit. Jo. Nahrávek lidského hlasu jsou mraky a jako individuí lidských hlasů to je fakt vymakan, protože samozřejmě do toho budou velký peníze, to je něco, co se platí. Jako monitory ptáků, možná teď jako se to prosadí, třeba když se to prosadí v ochranně přírody, přírody tak to bude. Ale na čem to vlastně teďko nejvíc vážné je to, že není dostatečný množství dat na to učení. Na ty druhy, třeba určování do druhů, to už jako toho je docela hodně a ty aplikace jsou čím dál vychytanější. A ono tohle bude taky. Jako ve chvíli, kdy prostě se do toho nadspe Těch opravdu jako skupin, který na tom pracují, není úplně málo. Takže si myslím, že to je otázka třeba deseti let, kdy budou nějaký jako opravdu věrohodný rekomní. A pak to bude totální pohoda, že? protože odpadne to strašné analyzování, obkreslování slabek a podobně, protože to člověk jako ideální hodí do programu, on udělá chroust a by si to tam být. To je jako naše představa. Ale to teda ještě jako odpadnou Tak, prosím. Jakbychom se chtěl odmýtávat na těchto návršených pro kterou jste A Ako si vysvětlit to, že například ten modrý diálekt, který bylo někde, jedna skupina byla na Nórabe, a druhá skupina byla někde výtlosti, dátem k tomu nějaká enkláva. Máte k nějaké genetické data? Ako jsou si ty My nemáme, my nemáme, ale je jedna práce z Německá, a pak byla práce, tuším, na jiných druzích, kde se právě snažili podívat na to, jestli vlastně to není dané i genetikou a to se teda nepotvrdilo. Jo? Nebyly tam odlišnosti mezi dialektama genetický, nějaký jako zásadní se nenašly. A jediné, co se našlo, tuším, zase na těch strnacích, tak tamto prošínku vlastně jako souvislo, je to vypadalo, že se... No, to bylo nějaký hrozně složitý, že tam trošičku to na chvíli vypadalo, že by prostě ta genetika tam hrát roli mohla, že to je vázaný na, na, na, na tu, na, na, jako i, i na genetiku a na to, jak jsou si ty ptáci příbuzní a nepříbuzní, ale pak se ukázalo, že ty lokální ptáci jsou víc vodolní, vůči lokálním parazitům a samice si preferenčně vybírají prostě ty, které mají ty adaptace lepší a byl tam, tam byl nějaký hrozný zmatek. Ale u většiny, kde jako, protože to byla jedna z hypotéz, že to je daný geneticky, a co si pamatuju, tak se o to vlastně upustilo, protože když se to zkoumalo, tak se to neprokázalo, takže postupně už se to přestalo zkoumat. Nevím, jestli dneska jsou metody jako dokonalejší, ale na těch pracích ta německá na stranadech je docela decentní a ta taky nic neukázala. Takže potom jako no vysvětlit, že je to dialekt, který je úplně jiný na geografické oblasti? Je to, ten jistý jako někde úplně daletistý Právě protože že by to tam mohlo vzniknout, jak říkal Lukáš, že prostě úplně, že to mají nějak nastavený a když se tam usadí, nebo tam prostě zaploudili pár táků, se tam usadilo a, a ten dialekt tam rozšířili. To je to, co jsem říkala třeba právě s tím dialektem. A v tom případě by to bylo nějaký logistik, to Máme, máme, my máme, kroužkova, máme kroužkovací data a ukazuje se, že sice vzácně, že ty strnadí jsou docela jako hodně sedentární, ale máme prostě sem tam se jako opravdu máme ptáka, co přeletěl půl Evropy, jo? nebo prostě nad 100 kilometrů, takže jako, jako jsou takovýhle migrace a je to z kroužkovacích dat, kterých je vlastně obecně velice málo. Jo? Takže my když tam nějaký tyhle, tuto... je to pravda, že jsme měli nějakých tisíc jako záznamů a z toho jich bylo opravdu jenom pár, slovy pár, jo, jako já nevím, to bylo 20 nějaký jako delší, delší distance, ale to strašně závisí že jo, na tom, jak se kroužkuje, protože nejčastěji to byly data, že tady chytli ptáka a chytali ho tam pak každý rok, protože to měli u domu, ale takový ty nějaký jako náhodné lokality na semplování z těch kroužkovacích dat je jako, těžké tohle určitě. Ale určitě jako jsou schopný dálkových migrací, to, to z toho je zjedný. A ještě bychom malý útaz, tak je to to znamená stojí na nějakou oh. No, ten náběh, či se to prvně To pra, jako netušíme vůbec. Obecně se má spíš za to, že e, ty zpěvy opravdu se učí a učí se třeba od sociálního otce, který ale nemusí být genetický otec. Jo? Ten, kdo je krmí, ještě neznamená, že jako je opravdu reálně jejich otec. A u, tohle se ví opravdu u pár druhů ptáků, od koho se učí a jak. A některý se prostě učí od kohokoliv. Třeba ze břižky se učí jenom jako od svého otce a opravdu mají kopii toho zpěvu úplně jako dokonalou a nebo se k ní přibliž... ale učí se jí různým způsobem, no, někteří prostě furt něco, něco, něco a najednou to vyfiknou a je to úplně přesný, to, co zpívá tatínek, a někteří to zpívají, zpívají a postupně se tomu přibližují a zpívají jako tatínek, takže výsledek je stejný, ale když se to nahrává postupně, tak ten proces je jiný, ale ví se to opravdu u minima druhů. My se teďko chceme podívat na právě lindušky, protože máme aspoň nějaký data, kde víme jako kdo byl otec, minimálně sociální ale to zatím prostě se teď ve zpracování. Fakt se to málo kdy sebí, od koho se učí. No, protože to, je, to jsou laboratorní studie, když tak, a je to na pár modelových druhých typů zepřička. Takže v každém případě je to učící proces? Jo, jo, jo, jo, jo. U těch pěvců teda věnám. No. Tak, komisant, děkuji. Můžu ještě dělat na ten dotaz, tě, jestli podobně jako se ukázalo u těch Berdy, kde se prostě rozšířily určité dialekty díky tomu, že prostě byly jako velmi atraktivní pro ty samci se učit. Tak jestli něco co analogický dělase, nevím, ti ptačí dialekty, že prostě pokud ty malý ptáci mají jako možnost z několika templátů se učit, tak ještě to by byla možnost, jak se prostě některý dialekty šíří na ukoviny. Je Jako zase by se o tom, Poměrně málo, ale teď si nespomenu určitě je nějaký druh, kde se ukázalo, že vlastně nejúspěšnější samec, co se týče reprodukce a teď ti fakt neřeknu, který to je druh, ale prostě ten, jako, který je tam na té okletě nejúspěšnější, tak potom ten jeho zpěv převezme větší množství ptáků, ale zase je to prostě jako jeden druh, ono opravdu tam neplatí skoro nic obecně. Jo. Takže jako tak byla bych to schopná dohledat, nebo mám sednášce, ale teď po na neřekl, který to je. Jo. Takže někdy to prostě je, někdy jako se hrozně jako nějaký kalapářský tenka se strašně spekulovalo, jako že se tam mění dialekty periodicky, že prostě čtyři roky zpívají tohle, mm -hmm. pak čtyři roky zpívají tohle. A takhle, No, ale ono se ukázalo, že to je tím, že jednou za čtyři roky dohrávají nějaký ořechy, jim se trošku zvětší zobáky, protože by ty ořechy jinak nerozlouskly, a už to má na to, jak zpívají, takže tam se prostě nakonec jako po dlouhé době rozpělo, aha, tak tam je to daný tímhle, jo. Takže, no a to jsou galopářský pinkavy a pak, když se podíváš jako na další druh, tak, tak zjistíš, že se jako, když se o tom něco ví, tak je to fakt strašně jako různý, jo. že těžko říct prostě jeden způsobů. To, totiž, když ti nesouvisí uh, genetika s uh, nářečí, což prostě uh, u člověka skoro, skoro nikde není, jo. prostě ty můžeš dělat uh, jako analogickou jak genetickou, tak, tak kulturní, tak až na některé výjimky, kde prostě došlo k tomu, že ta lokální populace předzala nějakou jinou kulturu, tak, tak to v podstatě jako nevidíme. To, co se říká ty, ty německé studie, tak je to tomu naznačeno. Ne, ale ty lidi jsou mnohem víc To by se tam děl, u těch lidských populací tu prostorovou komponentu, tak bys tam tohle taky vlastně odfiltroval. Přesně, přesně, kterým je, že když tě právě vychováte Němec, tak jestli mluvíš německy. A to zpěvy fakt nepoznáte, právě ne. Jakože, no... Ne, platí to, když tam máš tu geografickou tímu. To, to je jedno. No, Ne, no, to se Tak jo. Já se ještě zeptám uh, na takovou hypotézu, co jsem slyšel a chtěl jsem se na toho dvorníka zeptat, vy ukazovala, že uh, třeba v té interakci se mění prostě, uh, rytmus nebo prostě frekvence těch trioků a tak dále. Takže jakoby ten samec zpívá pro někoho v nějaké situaci jinak. A kdyby by zajímalo, jestli samci jsou schopni i zpívat pro jinou samici jako jinak. Ta bych byla, že jako díler a komu má nabídnout Trabant a komu Takže prostě zpívá jinak. A jestli se něco takového objeví v těch intersexuálních interakcí, že by ten samec jako někdy někdy jako zpíval jinak? Jak to... to? Jak se ta samice dělá? Na to, jak na to já? Jak, ne, jako že by, no takhle, jako, že zpívá jinak samce a samice, to je jasný, jo? to mm -hmm. samozřejmě je běžný. Že by prostě si řekl, tahle mi za to nestojí, ale lespůněš nic, tak se tady nepřetrhnu, mm -hmm. ale když to támhle, tak to teda se převedu. Si myslím, že jako ne, no, no vlastně už jenom... Spíš jako, že by reatovala na ty preference, jo, že by jako hleděl, co na Sunci jako zapirá a tím... Jo, ale tak třeba to, je, jo, jo, jako takhle, tak je úplně krásná studie, aby se, že u... tuším, že jsou to zdršky, tak tam se samičci učí zpívat, zpívají samicům a ta samička na ně kouká a takhle třepe křídílkem, když se jí to líbí. A oni si tam nechávají, takže tam to je, a ona opravdu jako, oni si tam nechávají ty prvky, na který víc třepe tím křídílkem. Tam tam to vlastně jako je. No. Takže, jo, ale musím o tom přesně u těch vdovek, jo, jako nevětším, jestli se vyještějí něco, ale vdovky to takhle máme. No. Pak tam prostě... tam. nějaký podobně závadní dotaz. <laughs> Tak uh, myslím, že uh, poděkujeme Tereze za podkladní vnášku.